Усе, стала з нікого о всім, переступила поріг, що розділяє ніколи і завжди. І всі сказали б, як він зміг, то зможемо і ми, і в нас душа не злопуцька, а не зробимо крок, то розчитають і його, і Янгола, і залишать людність в Україні без представництва на небесах, нічиною, тобто Всіхньою. На запчастини для інших націй, гуртове, чортове, а житимемо по до сьогоднішньому, то стане все людство Європи, Азії, Африки і обох Америк на наших кордонах і тисне в нас пальцем, і говоритиме, і скаже: Тю. Скажи ти, півтори голови, кого оберемо? Янгол звернувся до козака Степана, чия душа сиділа на пелюстку райської рожі мальви і їла нектар. «У тебе ж напівголови більше, ніж в інших. А решта цитьте, бо, здається, мені вже приплутуєте, коли кричати «Славу», а коли «Ганьбу». «Жереб!» – присудив Степан півтори голови, утираючи з вусів нектар. «Слава! Ганьба!» Загукали всі, перекинули воза, поставили на заднє колесо Степана, дали в руки лозину довго, зав'язали очі китайкою і крутнули Степаном. А самі утворили коло. Колесо зупинилося, лозина вказала на груди яцька Балабухи. Що, яцьку, маєш прапра? -пра спитали в один голос. Та мав. Скрушно похнюпився Яцько, і сльоза скотилася йому на неголену щоку. За обрієм веселково барвисто променистої крашанки раю, яка безпочатково і безкінцево намотувала свої орбіти, ширяючи воксамитно чорному всесвіті з густком сяйва, морок ледь посвітлішав. Кришталеве яйце раю линуло до точки де мали перетнутися орбіти його та халейопси. Янгол струснув крильми, нетерпляче вдивляючись у безмір, підвівся з райського м'якого споришу під деревом добра і зла. Он вона, красуня звізда, випливала сліпучим пуголовком з довгим зірчастим хвостом. Свідок, а не судія. Попередження! а не кара, віщунка, а не призвіця. Янгол замилувався. Якщо сприймуть у канцелярії пропозицію півтори голови, він, Янгол, візьме заслужену відпустку хоч на день і приземлиться, аби натішитися видовищем комети ще й землі. «Цікаво», – подумав Янгол. «А чому це в моїх тихих водах?» Хели Йобса висить у всіх дворах над нужниками. Рекламна пауза число восьме. Відмінна якість за меншу ціну. Два в одному. Навіщо купувати дорожче? Сказати, що занадто повернув на знайому трасу до маєтку Люмбага з важким серцем – банальність. Дорого б віддав, аби відкрутити тиждень назад Їхати тоді, коли життя тріпотіло в руці В пійманому небі буслом Спізнав, бач, чоловік Що сам лише погляд на знайомий краєвид Буває, викликає позов доблювання, Як у вагітної жінки Вікендна траса повна-повнісінька Шурують туди-сюди автобуси, вантажівки Бензовози, молоковози Розчепірившись на все шосе як павуки поволі трюхикають з ремонту комбайни, а найбільше закордонних аут, що стали нашими сметанка світових технологій, не наших. І що їх більше є, то гучніше преса торохкотить про зростання злиднів. Літка не вгаває ні на мить, Песклявий голос не дає зосередитись, вона радіє успіхам свого мінусового бодібілдінга, і солодко уявляє собі, як плескатиме в долоні мадам Броварі.